اللهم <سؤال> صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلي الشفيع الصافي خير امرئ وافر وثم للثاني اللهم علمنا şükürə. Birisi nədən əvvəl, birisədən az əvv? o olmamq qov. Bir uşaq ortadandan əvvəl uşağın haqqı var. Sonra uşaq olandan sonra uşağın haqqı var. Ha, hə. uşaq olmadan əvvəl uşağın haqqı nədir? Evladın ana üzərində onun haqqı. O, bu, bu. yaxşı ana, yaxşı, ama. yaxşı, ama. yaxşı ama babana baxır. üçün yaxşı ki, ana seçməsin. Bəhçində ana, ananın da yaxşı, ata seçməsin. E, sonra aləmlərdə nə pis oldu? Bilə bilər, buna bir şey əgər vilayət keşiyə özündən sonra bu dadın uşaqlara baxmayacaq. Ə o günahı e, hop kişi özü ə e, daşıyacaq. Başqanı götürür. Hop. Ad sözü, yəni, ad sözü nədir? Ad sözü, adlanmışın adı deməkdir. Kim tərbiyə, biri, eee, əllat isminə, hansısı münasib? Ən gözəl adları seçməkdir. Sonra adlar arasında müəyyən əsaslar götürülür. Müəyyən əsaslar. Addan ifodusa qalır, Abdullah. Ad sözü, birisi, isim sözü, məna axdığı. İsim sözünün ərazi ism deməkdir də Əlamət deməkdir və ikici mənası Sumul sözünə getirilir deyilə ətli Sumul nə deməkdir? Sumul İxıldı yenə yazdana Yüştəklik Qocalıq deməkdir Ə, sonra götürükdük, at qoymağın vaxtı, nə qoyulur at? İlki günlər sonra. Yetinci günü, sonra üçüncü günü, üçüncü günü, üçüncü günü sonra, üçüncü üçüncü günü. sonra ə, birinci günü. Birinci gün nə dələt mədədir? Övvətsən, bu günlər mənim olumdur. Aşaq Allah sallalləmdir ki, hənul dəlillə ilə bu gecə mənim oğlum oldu, adını İbrahim olumdur. Sonra bu ağ qoymağa aiddir. Axeyə. Daha axeyə. Eee evet, sonra Allah kimi nisbət olunur axeyə. Axeyə nisbət olunur. Beşinci əsas götürdü ki, eee seçim. Və altıncı əsasda axların tərbiyəsi. Həm yaxşı ansudalları, Allahu, Allahın sonra qapıdan gələn adıdır. Allahın o adları, Sonra 2-ci Peygamberin adları? Fəhəbələr, <Sessizlik> Fariqələr. Yani üçüncü, deməli e, birinci, Abdullah Abdurrahmanın ikinci, o də üçüncü Peygamberin adlar, e, adları, dördüncü də sahabələrin və sonrada da saliflərin adları. Elə burada qalmış, də 7-ci əsəstə. Anlıq da gittin, Bismillahirrahmanirrahim, Allah razıqlar, və sallan, ayaşıqlərin, birun üçün seyyidini, Muhammedin və alə lihniyyə və sallan, fiəkmaəyində. Deməli, övzüncə, beşinci kumiyyətinə səhmətlərin və sallan, insanmış və ədəb idi. Həmçin, Allah, insanın özünə şəhərləri ilə, ədəbləri ilə uyğun olmalıdır. Bundan sonra 7 yedinci əsas. Yedinci əsas, fişrur-u təsmiyyə və ədəbiyyə yəni, əd vəymağın şəhqləri və ədəbləri. Min nusuf-i və nəhyən və dəlatən və və mümkələqə və və və səhli və səhli və və səhli və səhli və səhli və səhli və səhli və səhli və səhli və səhli və Yəni, özünə şərqi sifət qazanır. Nə vaxt, onda bu iki şərt olardı. Birincisi, yəni, əcəm adlarından xariq olmalıdır, əcəm adlar olmalıdır. Və ikincisi, o adın quruluşu gözəl, zəmç nümayənası görə gözəl olmalıdır, din və şəriyyət tərəfindən. Və bununla artıq bu sözlə, bu şərtlə hər bir haram və məkruz ad kənara çıxır həm leksində həm də mənasında haram və məkr olan. Eee buna haqqında aqli deyil, falsifiya adları, yəni ila asraf il insanı təmirə çıxarır. Yaqub nəzəmmət adları, köyük adları, eee təbarakallahu deyir ki, ila yambə ət-ismiyyatu bi ismin qabihil ma'na. Yəni ma siftin olan, pis olan adla adlanmaq olmamaq. Və ismi yaqadı təsdiq edilə bilmir. Yəni onu təmindəd çıxaran adlan da a koi novog man. İmma fil-laqti aw ma'na. Yaqud lafzi özü bu mənanı versə, aptı mənasıdır. Və imkanə gəlir ki, nizan alar. Ya wala bi'l-ma'na ukadha ki də söyüş mənasını da qoyulmalı. Və lükənə əsma innamə hi'a'lam li'l-əşxaf və la yuqta sifə, Yəni liddə ad, verir, ad deyildikdə, yəni şəxsin alaməti qəsd olunur. Yəni, o sifətin həqiqət ki qəsd Lakin burada kərahət, məxfuluq bəyətməzdik hardadır? İnsan bu adı eşitdikdə, e, elə bilər ki bu o adlananın xətti. Yəni bu kis ələ bilirik ki o insanın sifətidir. Buna görə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem, yəni binə bir adlarını dəyişdirmişdir. Hətta yəqin ki vaxtı gələnə rasulullah sallallahu alayhi ve sellem ittəte əsma. Peyğəmbər (s.a.v.) artıq 12 adı dəyişdirmişdir. Və hərsinin adlarının, yəni ədəbləri vardır. buna görə bu ad ədəbləri götürmək və imkan daxilində bu ədəblərə diqqət yetmək lazımdır. Yani bunlardan birincisi ədəblərdən el-furu'u <gülüyor> yani, salan riyal fil ahad fa məqbul. Yəni salf istifaa fərqilə ən ilk başlayaraq, yəni Necə ki lazımdır olunur. Allahu bu Rəhman sonra utərdik. Və ikinci muraat min la tubi ism-i Yəni təcəbbə qədər, yəni bu hədəf artlığı olmalıdır hat adlı bütüncü edəb xidmetul mutqbi alal alf yani tilta cinl olması dördüncü muraahət kısmîi məani suru tamattu min sam'i al-sami yani qo'at yani qulaqlarda tez inişib qalan axlarsa yani öz təvəqqətinin naqîl və naqazəh minan onlara yani, e imkan daxilində məqbul. Əbir əcəb edəyəm, Məvadı Rəhəmə Allah, Masihətun və yüksətlə buqda cədəlidir ki, فَإِذَا وُلَّ الْمُولُودِ فَإِنَّ مِنْ أَوَّلِ كَرَامَاتِ لَهُوَ بِرْدِهِ بِهِ Ən yuhəlliyyəu bismi həsəd Yəni, doğulanda ona edilen en birinci kəramət və ən birinci yaxşılıqtandır ki, ona gözlər atla bedəmək ve şərəfli küniyə vermək. فَإِنَّ لِلْإِسْمِ الْحَسَنِ مَوْقِعًا فِالنُّفِسِ مَعَضْ وَلِلْسَمَعِينَ Hayrəyətən gözəl adın o birinci işlendə nəsli kəsir vardır. Həmçin Allah-u Teala bunu emr etmişdir. Ve gəndələni vajid etmişdir ki, Allah-u Teala gözünü gözəl adlarıyla çarşınırlar. Ərəb Əz-i Yüseyin Allah-u buyurur ki, وَلِلَّٰهِ اِسْمَاهُ الْخُسْنَى تَدُوبُ بِهَا وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِضُونَ ف۪ اَثْمَانِ Yəni, Allah-u qədər adları var, Allah-u qədər adları ile tanınır ve Allah-u qədər adları var etməndə kükredənləri təkir. Ve həmçin, Allah-u qədər adları ki özünün qədər fədər ilə bet etsinlər. İsraf-ı qədər adları və qədər adları və qədər adları və Ki, ey yemma تدعو فله الاسماء الحسنى ki istif Allah Teala istektir rahmet yani hansı yəni çağırsanız, yəni, yəni gözəl adlar yalnız Allahın məxsusudur. Və məhəmməd Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem yani bütün tarufun gözəl artmış və bunla başqalarından bütün toqmuşdur. Və -hə alahü alayhi salam ayyəma Don dünyanı qurən deyim onun getiyi peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem e, etmiştir, Özünün adı ilə dünyasını bir ara rəya cəmi icma edan. Qiyamət vaqıəti nədir? Ağrıpark. -qa. Və qahatə ki, adların ən gözəli, ən təmizisi Allah qabında Abdullah və Abdurrahmandır. وإنما جهات الاقتلال ذات فيات اشياء يعني yəni, bunların yani e, yəni, üç tərəfdən deyim inha an yekun al ismi ma'quda min asma' ahli din yani bu ad yani din əhlinin adlarından götürülməli olması peyğambərlərin rəsuluların və salih bəndələrin e, və insan bununla Allah'a yaponlaşmağı yani onları sevməklə onlar onların adları və onlara tabi olmaqla Allaha yaxanlaşmağı qəst edir. Bizi e, ki, Allahın dostlarına adlarını seçir. Və məcəəb-i-ddin və dində gələn adları e, təməqəb-i rəviyinə müziqlələyək edildi ki, Allaha adlar, Abdullah və bu nə oxşa adlar. Və həmsinin ən yəkunəl-ismu qalil-l-qruq və ad, e, yəni, imkan daxilində hərslərə adılmalı olmalı xafifən ələl əlsun, dildə yüngül, və səhlən ki, laxs və tələxsizdə asan olmalıdır. Səliyum təmək, bunu münətləmə və qulaqda tez yerləşməlidir. Və ki, mənə, və həmçin imkan da aslında az e, mənası güzəl olmalı və o adlananın halına münasir olmalıdır və əqsimində qeyd olunur ki, o, öz təbəqəsinin, öz millətinin yani uyğun olmalıdır. Və həbətdə bu kitabın əvvəlini keçmişdir ki, Məvar Raxnalığa buyurur, Ənnəz ismə qədqəvdir. Yəni, ad, palkar kimi bir köynək kimidir, in qafraşən. O qısa olarsa, pis görsəniz. Və in qarəşən, uzansa da pis Demə yaxsız nədir? Orta olsun. Ve bunu Allah rəhəməl allahı bulmuş ve bildirir ki, وَاَيْنَ مِنَ الْاَتْمَٓاءَ مَا يَسْتَمِّحَ عَلَى الصَّغ۪يرِ ثُمَّ اِلٰى تَبْرَتْفَارَ مَش۪ينًا Ve ilə də Allah vardır ki, görürsen uşaqa, balacalarında münafittir. Ama dövüyənden sonra yani e, pis eşitlidir. Dədir ki, فَتَوْقِ الْقَصِرَ عَلَى الطَّو۪يلِ Yani uzun insana kısa paltan kim olur. Yəni, insan, iqtək yani qalacaqlığınız iləşməməli, yani ümumi baxmalıdır. Və həmsinin e, Allah-u əl-i bəndəsi Yahya aleyhə s.ə.m. buyurur və bunun təsində gəlir ki, Mədiyyəm Sürətlə Yəni, müddələyirik, Ləm necəlləhu min qaqlu Yəni, bu adı bundan öncə heç kəsə verməmişik. Də ordur, Allah deyir ki, وفي هذه الايه دليل وشاهد ان الاتم السنن الجميله جديره بالاثره يعني بو ايه دليل dedi ki gozel adlar basqalarindan ustun tulmal gozel adlar basqalarindan ustun tulmal sonra 8 inci fasl fil afmal muharrama harf qala Allahu adlar da ishri ala taqsime tasmiyatul mevlud fi vahid min rujulha yani Ə, aşağıda gələn adları qaraq olduğunu bildirmişdir. Birinci ittifak al-Müslümün ələ ənəhü yaxrıbı kulli ismi muaqqədli qeyri illək e, Müslümanlar ittifakı gəlmirlər ki, Allahdan qeyrisinə qulluğu bildirən hər bir ad haramdır. Məsələn, Güneşə qulu, Abdüşşəm, Güneş qulu, Bütün qulu, Cəşərin qulu, bu kimşeylər, Abdur Rasul, e, Rasulun qulu, Peyğəmbər qulu, Ali qulu, Hüseyin qulu, Əmir kulu, yəni əmir qəsli Mümin Ali ibn Abdalib yaxsı Abdül-Sahib kulu, yəni sahib-ı zəməndə denilər, bu da onların adlarındandır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahdan gerisine yani, kulluk bildirən adları dəyişdirmişdir. Deyəcək ki, Abdül-Üzzə, Üzzənin kulu, Kəbənin kulu, Şəmsin, Güneşin kulu, Tarifin kulu Və bundan daxildir Qulam sözüdə, yəni Rasulun Qulamı. O, yəni Qulam əmin bir qul mənasına də Muhammed, Abdur Və min həzələ qalarsın ta'bidi, ətməyi zannu ənəhə min əsmə illə. Və bunda, yəni başqa bir qasada nədir? Yəni, belə bir Abd sözü artıqlanda, bəzən elə qəsir olunur ki, lən olunur ki, bu Allahın adlarına Məsələn, abdül-maqsud, abdül-səhtar. Şələ adlar var. Yəni, insan ilə gəlir ki, Allahın Allahın abdül Allahın adıdır, səhtar Allahın adıdır, abdül-məqsuddir, abdül-məqsuddir, abdül-məqsuddir, abdül, abdül, abdül yani, Allah-ın Bunu deyilir. Ondan gələyir, də iki tərəfdər çatı var. Yəni, Allah-u qaləli adlığa təvqədir. Təvqədir ki, Yəni, əştihad qoşd yəni Qur'an ve sünnədə gələn adlar. Başka insan i iştihabi ilə Allah'a ad verilməz. Buna görürək, neyillər buna? Tevkîsiz, ona əksinəli iştihad. Abdülmuttalib, o da əksinəlik adı var. İkinci halam adlarda, əs-təsmət min əs mə və ta'ləf ləyyəl-i əs-məd-i və ta'lədə. Yəni, Allah'a qas olan Allah'ın qas adlarını adlandırmaqdır. Meselən, Rahman. Rahman adlı, bu, ima həli yani haramdır. E, Meselən, Al-Khalif. E, Al-Khalif, Al-Balif. Bunların yani, mənası yaradadır. Bu, Allah qaslıdır. Ama öbür, öbür, öbür, başqa adlar işte, Rahu, e, Rahim. Bunlar, yani, caizdir. Yine yatırlar ki, Nə nə olsun, ablandı olsun. Süfeyyəm Allah xalifə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, yani, və kana Yəni Allah xalifə amrı həm rəğûm, həm də rəhim ağandır Və belə axar peyğəmbər xalə dəyişər. Qurandə də qəldişdi Allah buyurur ki, "Həl ta'lamu lahu samiyya?" Yəni Allah qalanın dənzəli oxşarı yoxdur. Ya yani, imanın nədir? Lämətiləw yestəhıqə mitlün ismilləzi hu'r-Rəhman. Yəni Allahın bənzəri pokşarı yoxdur ki, Rəhman adına layiq olsun. Və Allahın bənzəri yoxdursa, Rəhman adına layiq görülə bilməz. Həmin bütüncü paramatlardan, eee, kağıdlara xas olan əcam adlarından adlandırmaq, kafirlərə xasdır. وَالْمُسْلِمُ الْمُطْمَعِينُ بِد۪ينِ يَبْتَعِضُ عَنْهَا وَيَنْفُرْ مِنْهَا وَلَا يَحْوْمُحَوْ لَهَا Yani, dini ilə Yani, böyle bir adlardan uzaklaşıyor, bunlara ikra hissi gösteriyor ve bunun etrafında da türlanmıyor. وَقَدْ عَضْمَدُوا فِي نَبْسِ زَمَنَ Anaruz, suzan, hücma adlar, fedabudir, şafirlərə adlar. Yani, bizim üçün bir dostlar. Allah da bu kendini adlar yəni təmam və bənad ikinin Allahiyyət də alə əlhəllərin ismin hədər beləkdə edirək, bu artıb əlman Allahə əlhəllərin əlhəllərin əlhəllərin əlhəllərini artıq, o insan imanın əxasını təsirmişdir. Və fikir nəqalətin təcivül mübəzəratı ilə tövbət minhə. Bunlar iki halda da insan tövbəyə tərəfəlidir. Kərmliyox bilərək qoyur, etniyik bilməyərək, yəniyik bilərək qoyur. İçinlə də kövbə və bunları cəyikdirmək, belə bir adları cəyikdirmək kövbənin qabdışı şəhdir. Yəsək, yani, kövbə bu sardır, mən cəyikməndir. Dördüncü haramadlardan ətəsən bir ətməl asrına, əl Allahdan qeyri ibadət olunan üzlərin adlarını qoyunmaq. Laq, Uzzə, Isə, Nailə, Qubəl. Ə, bu kimi adları qoymaq, həmçin aramda üçüncü, əslindən bilətmən əcəmiyyə, əcəm qoyulmaq, part, bərbər -bər adları kimi, ə, Nəliman, Nifin, Şadi, Şadi onlarda deyir ki, ilk meymun verir, sonra Ceyhan, ə, bu, kimi adlar, ə, bu kimi adlar da həmçinin qaralandıq. Altıncı, Kulli ismi fihidda'lə mələyçinil müsəmmə, aram adlardan həmçinin, yani ele bir adkdir yani o az verilenler yani adu iddia olduqdur buyukdur feyhmal min adu va tazzia wal kad ma la yufdal bihad ele bir az verilir ki insana ele bir ta'miniyet yaradılar yahut da yalan var yani bu etfak daha olmayan bir addır biz qandam senet qeliyatidir ki inna aqna min indallahi rajulun tamma Allah katında adların ən ikisi, patışanların patışanı adlanan adamdır, sifari məhzərinə gəlir hədirs və onda olaraq, həmçinin Allah arasının haram etdiyi, deyat olaraq, sultanların sultanı, haqislərin hakimini, şahən şah, qazilərin qadili, qadisi, hükumadlardır ki, həmçinin E, Daxıqda seydünlər, insanlara ağası, seydülkül, hamısın ağası, seydülşədə, ağaların ağası, yani, bu üçün adlar. Ümumiyyətlə, seydü vələdi ədəm e, adı, ulanın adı, yəni bu ümumiyyətdə haramdır, münki yalnız bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isimdə gənə hədistə qıyırır ki, özünüzü təmizə çıxart, özünüzü. Həmizə çıxarmayın, Allahu ə'ləmu bi əhlil bir həməkum Allah qaləsizdən yəni yaxışlıq əhlini daha yaxışlıq əhlini daha yaxışlıq əhlini daha yaxışlıq Bəyəm ki, 7-ci, qaymı Allah, bunun üçün şeytanların allarını qoymaq Qınzaq, vəl hən ə'vəl-əl-əcdə, hükmətlər qoymaq Bu hədslərində zeyf hədslərlə gəlir E, sonra qopubun ki məxfu adlar məxfu adlar mümkün təqlifə ala məyəli bunlar aşağıdakı təriflər mə ola inkar etdiyi və yadlarda xüsusi yaranan adlar mənasına görə və ya sözlərinə görə və onların birisinə görə hansı ki orada e, ən yəni, bildirən və öz sahibini o ad sahibini çətinliyə salan, ona təsir edən adlar, bunlar məşğuddur, bəyən etməyir. İnsan buna misal olaraq, hər Murraq, Xəncər, Qadıq, bu kimi adlar. Sonra ikinci hükraqqəsən ma bir Ma'ani, Raqqa, Şəhvaniyə. Elə adlar ki, orada şəhətə meyn edən, ə, yumuşaqlıq bildirən adlar. Və bu, bu da çox olur, əhləm, əbir, qadə, fitnə, nihaq, güsav, təxin, şadiə, şadi bu bunlar yəni müğannələrin adlardır. Ə, və həmçinin, abusuz, fatiqlərin adlarını qoymaq, qəstdən qoymaq da məhçubdur, hansı ki, aktorlar yaxşı aktorisələrin adlarını. Ancaktı yani, məsələnin en yani imamın iman izafından bu olduğuna görə onlar deyir ki teatrda sifət adı adamları görəndə protaraktiyəndə ki buna evladının adını bununla adlandıracağını və mən rahat zinnətə yani, mə və valide təzəman və məqdi Məsələn, adlardan biri gəlmişdir Zalim ibn-i e, Sarraf, e, oğlunun oğlu Zalim. Fəqəd vəraq ənna Osman ibn-i Əbil-As, e, vahid olduğuna görə Osman ibn-i Əbil-As, yəni o insanı, bu adının insanı vali təyin etməkdən çəkinmişdir, yəni adı belə olduğuna görə. 5-ci topraq qəsmədə bir əsməl para inəz Pirolların adlarını qoymaq ilə zalimların, cinlərin adlarını qoymaq hamçın bəyənilmir Piroll, bu kimi adlar 6 və minhər qəsmədə bir əsməl ki, yəməəni qeyri mərğubə yəni, dəyinilməyən, hans ki, e, sədəfətlər, səni yani, o adlara olmayan bir adlardır ki, Xabiyyə ibn-i Fənnəd, Xabiyyə gizlədən, E, yığanın oğlu qizlərdən, belə məna tərəfdən. O, Umar radiyallahu anh, demişdir ki, yəni bizim buna ihtiyacımız yoktur. Önlü qizlərdir, axasız edilir. Xabiyyə ibn-i Kənnəz. Yedinci ayıq, pravqəsəm və əsmə əllə, hayvanat məşhura, istifətlərin müstəqcənə. Yəni, sifətlərlə məşhur olmuş heyvanlara adlarını qoymaq. Məsələn, e, göcəti, eşşək, şirkik, e, meymun, İt. Yəni, duvar işlənir. Müsələn, kimar, adı var. Kumad, deməkdir. Unquzlar, adı var. Dular işlənir. Kəl adı var. E, Derim ki, şeyh ona buyur ki, ələblər, bu boyanda, yəni orada olan e, səhvdə də yəni, diqqət etirərdirlər. İt adını səhv adı boyanda, yəni onun qazanmağını, e, onun ayırlığını qəsədərdlər. Amma eşek adını boyanda, onda olan təbri, Və səkkidinci, qatıb və səhəcədə birkül ismi müdax, min ism, Allahsıq yani və müşəbbə, müdax ilə laxz din. Yəni, din İslam adına, İslama nisbət olunan hər bir e məsələr yaxud adlar. E məsələn, nuruddin, dinin nurudur. Yəni, bu bəyənilmir. Diyahuddin, Çeyfuddin, Çeyfuddin, Çeyfuddin, Nurud İslam, Qacuddin. Yani bu üçün adlarım bir Vəl əzəl nəqda qədur, ulamaların haqqiyyəm, çünki bu, belə birşeylər vəcəl-i tətrəfiyyət dəvə həccə, yəni, bu yalandır. Yəni, insan dinin, İslamın nuru olmaqdır, İslamın sahibi, İslamın nuru, ziyadəlik, İslamın ışılırıdır. Bəzi adlılar əzələr bir adlar məhvudur. Çünki belə bir adlar, yəni, səhv olmayan mənaları iyham edir. Ona göre bunu ümumi demək düzgün deyildir. Ə bunlar ilk əvvəl yəni ləqəbdir. Sonradan görsən adlar çəkilir. Məsələn, Nəvəf Rəhmanın ləqəbi Muhyiddin idi. Ona görə bu bəyanətdir. Muhyiddin dini bir ildə dini bir din. din. din. din. ildən. ki, şəxs etdim ki, mənim də ləqəbim Taqiyiddin. Taqiyiddin advar olduğuna görə ki, əhli ləqab olub da məşhur. Lakin, mənim ailəm məni belə adlandırmışdır, mənə ləqəb oymuşdur. Dina əlavə olmuş olunur, Səfifər, Şəhuddin, misal, Şəhuddin, İzzüdddin, dinə əlavə olmalarını bəyənilmir. E, və həmçinin müləkkəb adları da bəyənilmir, misal, Mühəmməd Əhmərdir. Bunlar, yəni, aşçıqa tərəfdə iki artan imaqdır. Muhammed Sə'iq, Əhməd Sə'iq, e, birincisi adlı, amma ikincisi isə təbərrüq üçünlər. O da, nədir? O da, yəni, mürəkkəb, Muhammed Əli, bu daha şiddətli olur. Birincisi adlı olursa, ikincisi əli, təbərrüq üçün olursa daha şiddətli olur və həmçinin ləqsu cələliyə əlaq olunan, həsəbullah, rəhmətullah bu hükümadlar, yəni bizdə də var, bizdən daha çoxdur. Allaha isbət olunan həmçinin, naqsullah, seyfullah, həsəbullah, rəhmətullah, həm, həsəbullah, nədir, beyənilmir, bircə ahama, həbulullah də Yaxşı ki, ibad gəndir, ibad Allahın qulları gelir, bir nəfər əncəmdə yaxşıdırdır. Həmçin, Hasabur Rasul, Qulam, Rasul qullar da bəyənilmiş. Onuncu məşru adlardan, Və səriyyəcəmədə minəl-üləmət, bəsməli mələyik ə.ə.v. Mələyiklərə adlarını qoymaqda bəyənilmiş, Cəbrail, Mikail, Israfiyyədik. Amma bu kimi adları mələklərə qoymaqsa məşruh yox nədir? haram. Bu kümətlərin adlarını qısa qısa qoymaq, nədir? Haram. Cəkidə bir fətnə, əfrət məqam gedir ona görə. 10-cü əsər cəmatü'n-ul-uləma təsəyyi əsməs quran Həmçinin surədən adlarını qoymaq Surələrin adlarıdır. Yasin, Sadə, Qaaf, Eyni Onun cür, bilmək xərclərlər əsəm-i xararlı Yəni, bu haram və məşğul adlardan məqruq, yəni çıxış yolu. Nəcə dilir çıxış yolu? Dəyişmək. Biz müxtahab insan alı cəhiz şəriyyət tərəfdən müxtəb və caiz olan adından dəyişmək dedik ki bu teşdidi ve altıncı asata geçti. Bu talep tagir yekun men el veli şer'i al-qas av men sema ta'd bilu ve ruhuhi. Laqad gayyara müsellam mecmua hawla min esmali şirki ila esm al-islam. Artı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şirki adları İslam adlarına çevirmişdir. Tamamen əb'el tehlisən imaniyə küfrü altısa imani adlara çevrilmişdir. Ashraqullah an jana fikr İləl-Bisməl-Həsəm, Peyğəmbəl-Səhəl-Ləm çirkin adı gövdə ala çevrərdir, dəyişdirərdir. Və bir müəmməşəyətlər, İshad-ıqad-ı mədəlilun fi dəliyyət əsmə Və burda həmçün adlar dükünlülür. Ocaq nə qədər var? Müştə qədər var? Müştə qədər. Həsək biləyəm, yələl-i qədər davab-ı şəmhiyyəl-i yğəl-i yğəl-i yəl-i E, siyahı var adların, e, caiz adların siyahısı, o az olsa daha çox da mübarəmdir. Və bəzi adlar da vardır ki, orada qadınlar da kişilərdir o adlar da müştürəkdir. Eda, Arat Esriyan ismini mövludur ki, xan vurma yəsləm və əhlibiyyət ki, o da yuladın, sə, bax hansı sənin evinə və əz təbələnə, yəni ey yəni ey müaxid. İlə qafis ilə ihtiyamın hədə zəllimə sənəfədəkə ilə nəhri ilə kənne, təbih ilə nəsəbdə ilə və mədə müləqqüsün müləqqü, məraqq həyatın hırsıqədək ilə ki, və həmsinin hansı səndə diqqətini yönət ki, onun hər anına münafı olsun, çolacalığına və böyükləyinə. وَاَخِرًا لَا يَقْلِبَيْتُ كَرْهَا هَمْسِ وَاَخِرُونَجِدًا əni, sənin adlı, sənin evin bu mübarək adlardan qalib olmasın. Abdullah, Aburrahman, Muhammed, Ahmed, İbrahim, Ahişə, Fatmə. Səni, bu da aradlar dəşir olunur. Qələn İbrahim, Adəm, Əthir, İdris, Usâmə, Cabr, Tübeyr, Cerir, Ca'far, Asbaq, İsham, أسد أسلام إسماعيل أسيد أنس أور حبيب هذيفة حزام حسام حسان أيوب قدر البراء كشاب كشير بصيل بك خالد خباب خبيب خذيمة خطاب بلاغ تمين تابي تامر جابر رجب رشاد رشيد رفاعة رفير الحسن الحسين حفص حمد حمد حمزة حيدة سلطان سلمان سليمان سليم سيف شاكر شاكر شاهين شبل شجا شداد Fanil, Fanil, Davud, Rafid, Rafid, Rafiq, Şuayb, Şeyban, Sadir, Sadir, Salim, Safa, Sadir. Tamamdır adlar, yani eee äh, adları bu mânasında problem yoktu ve hepsinin تعميداتها عبد الاحد عبد الاعلى عبد اله عبد الظاهر عبد الباقي عبد الباري عبد الباب عبد البسيط عبد الثوار عبد الجبار عبد الحسيب عبد الحكيم عبد الحق عبد الحكيم عبد الحكيم حكيم أبد أبد أبد عبد الحكيم عبد الحليم عبد الحي عبد القدير ابو خالد عبد الرب ابو الروي ابو الرحمن عبد الرحيم ابو الرزاق ابو المجيب ابو السلام ابو السميح ابو الشكور ابو الشهيد عبد العزيز عبد العظيم عبد العب ابو العليم ابو علي Abdül Gaxar, Abdül Gattur, Abdül Ghani, Abdül Hattaq, Abdül Qadir, Abdül Qafir, Abdül Quddus, Abdül Qadir, Abdül Qaviyy, Abdül Qahar, Abdül Qayyum, Abdül Kerim, Abdül Qadif, Abdül Mumin, Abdül Mutaali, Abdül Makin, Abdül Mecid, Abdül Allah, Abdül Muhtadif, Malik, <Sessizlik> ابو المهيمن عبد النصير عبد المنان ابو واحد عبد الوارث ابو واسع عبد الوكيد ابو علي عبد الوهاب ان شاء الله اش